بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه الله جل وعلا خير درojm وتنبثين ديما ده فالي كركويم ندوزات بهكسين تاع الله تشوخ في محمد صلى الله عليه وسلم وفاميلتي وشوقت وتا جدوثا شي ندير في روقن اتهير درين دين الفون تاع كساء وقت تنروه اذر يمرسونتو تاكيمن الرادوس dhe do të vazhdojmë tukje një shabla me ajetet e surës e vratë. Ti me dhe nëse si kjo surë nga spesifikate e saj është se në vazhdimësi të i tënë temat boshte, temat kryosore, që rrath këture temave duhet të silën temat e tjera dhe këto temat duhet të jenë realisht edhe përdiqëmëria edhe angazhimi vazhdo shumë i gjithëve sëntarit. Andaj, Allahu Gjallahu Ala në këtë sura, jo rolherë fletë për vetin e ti, fletë për të drëguarin e ti, për fletë adhe për shpalja. Dhe pastaj, kër të tema shpalosën, prezentohet edhe reagimi njerëzve kashi këtëre temave. Njerëz që u bëndën dhe i pranuan këtë tema, dhe ju përshtatën kërkeseve të këtëre temave, dhe të tjerë që refuzuan këtë tema dhe kemi parë dhe si do të shohim vazhdimësi se refuzimi i tyre realisht është i ndërtuar mbi bazën e kërkesave të fshorake dhe refuzimi i tyre realisht ka të bëjë me paaftësinë e tyre për t'i përshtatur jetën kërkesave të shtollës dhe jo kundërta. Ondaj kemi firmandë të takim ndakaluar se Allahu xhallahu ala në kat koran ka shpallur argumente të tilla që çeqson zemrën e njeriut me këto argumente. Kjo zemër e trazuar, kjo zemër e kundër, kjo zemër që dridhen shtrashare dilemat e kësaj dhunjoje epsë së saj, nuk mund çeqsohet, nuk mund gjendratin diku tjetër për rreth se të shpallë Allahu te barekuta. Ande Allahu që na ka thënë se ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Këmi thonë se esenca Et qetsimet e zemrës dhe dhikri përmendën këta atë në esencë është Kur'ani. Por pastaj është edhe përmendja e Allahut si ibadat që qetson shpirtin e zemrës. Mirpo në esencë, këllë është për argumentet, fjalës për kuftimet e këtij Kur'ani që në momentin kur to kuptime zënë vend në zemrën e besimtarit, atëherë padyshimse qetsohet zemra e tij. Qetsohet kashi të gjitha përpjekjeve të tjera për më lkund ka shri gjitha aferëtër e tjera për me josh, është e qëtë, e sigurët. Përëndaj dhe Allah Gjallahu Ala vazhdo me folë për këtë shpalje, nga se të ndërëzër njerëzit, sa dhe që, sa dhe që, tjenë bindën këtë shpalje, jo rrëllëherë ndodhë që përdishmërija atyre me ezbeh këtë bindi nga njëra anë, por nga ona tjetër edhe me është vendosë për okupimin e besimtarit jashtra temave të shpaldjes. E ne kemi thënë se jetësimi kryesur i kësajsurë, për neve është, këra së jetësimeve tjera që t'imë përmendë, në të të përmendëm, jetësimi kryesur i kësajsurë e është, që të aktualizëm, dhe që temat e kësajsurë, të jenë të përdiqëmëria jonë. Në të jenë tema aktuale të përdiqëme, të jenë boshti të gjitha temave tjera. Ne duhet të preokupohemi dhe të flasim dhe të diskutojmë dhe të mësojmë për temat që shpallja i, i të rejtaj. Gjdo të tem tjetër, jashta agendës tematike të shpalljes, prallisht SB qëndrimin e besimtralit kërshishpalljes amos na separatacion jashta ksoi korniza e besimit dhe jashta ndikimet e ksoi shpalljes Allahu subhanahu wa taala pasaj ne vazhdim te thot ke dhaniker salake fi ummatin qad khalet min qablha umam litatlu aleihim alladhi ouhayna aleika wa hum yakfuruna birrahman kullu huwa rabbi la ilaha illa huwa aleih tawakkeltu wa ileih mataab Allah thot Këdhelike. Monë në përkëthim kështu, kështu, e kështu, që ka kështu. Kë mund tjetë ndërlidhur sa Allah të ashtë povazhdan të të të të të të mesë shpaljes dhe ragimin e njerëzve. Nga një aspekt, Allah po dëmë e ngushtu pejgamberin s.a.ll. Sikur që ut si që mi zbritur shpallje sikur që ut kemi më pejgamber ku proces ka qen edhe më heret aktiv edhe për para kemi një rugu pejgamber edhe për para njerëzit kanë mohu edhe për para njerë nuk kanë bindt nuk je ti i parë që njerë nuk e pranojn nuk je ti i parë që njerë refuzojn nuk je ti i parë që i thon njerë atë çfarë pothuajin ty andaj merre kët punë më në një minutë të çetë të relaksuar Gastrimi se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është shqetësuar nga refuzimi dhe reagimi i kurajshëve. Ju për shkak të vetë vetës. Por nga dhimbshmëria e madhe për ta. Derisa so Allahu Jellaluhu ka qetësuar me një direktë. Mos e shkatërro vetën për ta. Mos u bezdis shumë për ta. Ti je vetëm një kumtues, ti je pejgamber, buzëmir ndër Allahut e kështu me radhë. Prandaj, edhe ky është një nga argumentet ngushluse dhe qëtësuset përgamenit sërë Allahu A.S. Se refuzimi refuzimi i ajeteve kontestimi i tyre mëspranimi i tyre kërkeset e vazhdushme të njerëzve janë që është tjë edhe më është, mësë është dhe që popullet kënë nga njëra orë. nga tjetëra amë është edhe një loj kërës ngushlimit është edhe një loj vërtetimi është nëjë vërtetimi par mision e përgambërit, sa do stëmë. A ta për të thujnë tyjë prikajeret dhe me këta? Ku e gjithë të këtë? A nuk gjithë Allah o përgambar përsteja? Ja kanë kontestu vërtetësin dhe saktesin e misionit. Andi Allah o gjallewarja ka vërdukën këdharike. Kështë? Na kimi dërgu edhe maheret përgambar. Si përsa Allah o tha, Erselna kefi umetin qëtë khalet min kabliha umem. Net kimë dërguar këtu tani popull që realisht para tyre kanë kaluar popull kan shpalje, kan bidat, si tha, të si, tjerë që si kanë pas shkolli, kanë pas pejgamber. Nuk jet i parë. Nuk e boti bidat. Sikur sallalloi thotë, "Ti sin, ti sin një risimtar në këtë në këtë fushë, ka pas pejgamber edhe më herët." Dhe ajo që leura edhe qetson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe e ngushëllon me këtë jetë. Pasi që kjo është e çartë Allahu gjennë lëvara pastaj i thët e një qështë i tëtër pegamirit e të ti e që është të jetë rëndësëshme pastaj dhe për neve Allah i thët e kuptojmë dëshirën tonët morë dhe për odhëzim Allahu shënë zamërën tëndë dhe sinceritetin tëndë dhe mishëmërin të onë dhe si pasu e kësojmë dhe shënë nga njerët i kërkën një qëka për te i shpalljes në një merekullit tjerëzakonshme, që i përgjistë Allah u gjithë në gjithë në kërkesën dhe të tjune që ata kanë vazhdushme. Mirë, popë, i nga ndarë. Misioni të, kompetenca ju të është, të aledzësh atyre atë aty që la ota shpalë të tjë. A përvreni, këtë frimin e e përsisë të vazhdushme që për cilën gjithë a e të koronit. Po, prokupimi, brenga, për uvzim një njerës dhe nuk duhet më këndon nga zemë rënë kurë. Mirë po. Mirë po. Jo kje të shkën dhejnë në shkallën e në nënqmimit, për buzjes, servilitetit, ndoshtë rënimit të parimeve të saktuara, shtyllave të thes, në emër të aso që ta të përgjim, ja, kjo nuk është më kompetence juoja. Nese kërkoni njerë të uvzohën, ja është ta kërkesëve të shpallës, këni të ikalu kompetencët Nuk i fudun, ja gandar, e fundum gatjo peqandar. E pastaj tjetër janë edhe më pak të nxjerrëm këtë aspekt. Do të them në, të rrozo Allahu po na thotë se kjo është pallje, se çdo djalë do të vinë ka argumente të mjaftueshme për të bindur azhën. Nëse ata dëshiron të binden. Në këtë Kur'an ka përgjigje të mjaftueshme për atë që kemi nevojë. Mi foragim i tyre është për çka tjetër? Nëse të të kënam argumente fez, bin, të thes, në qofë se të në tënën me diqka të tërmi i bin, i ashtë të kërkesëve të shpales, kajtë të kalu kompetensat. Edhe në qofë së u zonë, edhe në qofë së u zonë. Nuk u zonë, po kushtë në eshtë, edhe në qofë së u zonë, kajtë të kalu kompetensat. Andaj të në ruzat, krasë, krasë jetësimit të ngushlimit, edhe krasë jetësimit të vërtëtsis, jetësimi i radhës në këtë jetë është, të njojmë kompetenca të tonë. Së djetëm një kohë kër fatë këtësisht, ka një shkelje, si kurse po e quen flagrante, të kufive të kompetencëve njerëzore. Fëllime një vel njerëzore përgjësi. Njerë i orën herë, të në tonë me i kalu kompetencët i si njerë, me marë rolin e zotit, me marë rolin që nuk vitakon e kështë në më ratë. Ka kësë kompetencë, ka kësë përpjekje. Në thellësi e neuroplanetin e Fridencës, kujdesini për kompetencat ona. Çfar fa, çfar çfar të përket ty? Çfarto ka kon ty? Ti pejgamber je. Je dashni Allahut, Allahut ka përzier. Me gjithatë ti ke kompetenca. Edhe ti ke kufi. Edhe ti ke kufi ka shi njerëzve, edhe njëri nuk ka kufi ka shi teje. Nga dashnia për pejgamberin sa sollem nuk bën më adhuru. Nuk bën më perdur ndër mesus me asnjëta ambajet me uana. Ai ka vdekur, duhet lutur Allahun drejt për drejt. Nuk duhet bë lutet tek varri i tij etj etj. Nuk duhet mbadrua, nuk duhet lavdruar në formën që ai nuk na ka mësuar. Të keni kufitë respekt të bej pejgamberit sadallson. Sikur si ai ka kufi të brengës të kashinëve. Edhe të kujdesit ti, ti për mirë, pa kompetencë. Që nuk do të kaluar e pas kësaj çdo kushërim e pastej, ndërpot me çdo kohë. Ka kufi ti kompetenca. Nuk duhet injoruar kompetencat, por as nuk duhet të kaluar kompetencat. A ndaj duke filluar thash në rafin e përgjithshëm, po pastaj në rafshen e jetës tonë përditshme. Shpresoj të ndrohem për probleme të bashëtortore që ndodhin mes njerëzve. Shumica dërmuese problemeve e mruës një përbashkët e kam, më së njojnë e përgjësive dhe të i kalimin e kompetensave. Shpesh edhe? Nëse e mërë borën, ose e mërë gruan, edhe e pykë, qëfarë obligime ke në dhe i palës jetër? Nuk dhe me i nëmru. Dhe kër nuk dhe me i nëmru mirë dhe vete që ke i ka, fyllën me i nëmru e të palës jetër që i ka ka shëti. E pasër këtë të i kalënë si kompetenca, si burë, ki kompetenca në nëgruas të ndër. Mi për nuk duhe me te kalu. Nga se pasaj kalën në zulum, pasaj kalën në dhun, pasaj kalën në te kalim të kufive, e Allah Gjallahu Ala kërcënan ata që te kalim kufive. Ma dhja, jorëllëherë, në ajerit kufive për shkurërzimin, Allah përmanë te kalimin e kufive do në keni tekalu kufit kompetencat, të ishit përmbajt kompetencaje që keni dhe të përgjësive që keni kashenitivit, nuk dhe të vendit dhe të problemi i ndarjes, shkurërzimit. Fërkime dhe mospajtime të zakonshme të naturës njështët ndodhin këto, por po flasta aturit që evoluojnë dhe në nivel të ndarjes, shkurërzimit e prishjes ermimet të jetës bashkëtore. Dhe shumë shme nësi, që një djali një, një vajzëri, Para se të shërën kërkesat materiale dhe njësë, unë e du këtë, në më leju këtë, kër i shtje kërkesat, shumit që janë kërkesat materiale. Në regullë, nëse ashtë edhejte dhe kërkojë, mirë, po para se me bu kërkesat, a i nje përgjësi të tua, obligimit të tua që i ke. Ndaj të ndërrojë më të dërrojë, njoje regullet të tila, është obligative, për gjithdo kënd që, do të këllën pragun e këti avurimi, në këtë rast të martesës, ose qëka do qëfë tjetër. Në fejnë Allah të vare këtë ala, kur flasim, a flasim si pas kompetenceve, që ka Allah pojë thëtë pejgambirit, ti e kime ledzu, ti s'kime, me s'fjën nga men djerit e të qatë mërmenja të ju, ti e merë shkallë njëho qënë njerëzve. Kjo është ju të jëtja. Për mirë, njëtën të në, në e marëm atë qëka është të manë e shpallës me interpretimin e verifikuar legjitim si duhet dhe e bartima për te i kalim kusht ka thonë kështu kusht ka mësu në bëgë kështu e kushtu mëra edhe në kuptim të lëshimit por edhe në kuptim të shtrëngimit për nëjtën në rruzër ka pasë rase në kështu e kemë përmanë në kone e pe pejgamberit saludo salem do shta Njëriju kur e ka dëgjuat rast, ka mujtë më hënitet, ka mujtë më dëvërtet të të, të, të impresionot nga devëtshmëria e nalë që mund të aket njëri. Mjero pejgamberën se ka lezu kështu, se ka lezu me më mbreslenje, se ka lezu me, me, me pëlqim, për me qërtim dhe kritik. Andaj e ta tre persona që ka nartë kështëpia, pejgamberën, të interesojnë për ibadet në ti. Pas të i ka nukë përgjëja, se kërsa ka dhe në të këndë, këndënë të këndënë, ju dohe këtë këtë këtë përgjësi pakë, pejkambela dhe qështu meboj i gambele, me badet paka. Pas i të, të bukor, tjetri kërsmartu, tjetri kërsmartu, tjetri kërsmartu, ta, i fëtuja me shpallos agendën e të të adërimit, edhe sështë i pëtyunet të maheniste, njënën i shënë bukorë, dë në gjinnën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Kurse së zbaton ullëzimin tëmë, nuk është përimeje, nuk i përketë pas taj të jetë i thëtar dhe pasua simësimëve të mija. Nuk thëmë që gjithë ka ka kompetenca, ka përgjësi, ka kufi, dhe kjo duhet e që ta kënë gjithë doku është parashysh dhe ti njenë këto kompetenca. Nësi jenë nga njërështë e fjesë, falë, ki kompetenca saktuar dhe atëherë falë me dhije, nuk jenë nga ata, Nuk i kompetenca ku përzi në temat saktuarë. Ma së përzi. Ma sënë temat që nuk takojnë. Nuk kënë temat tua. Pase Allah Gjellalju, në pasi që e përmeni këtë, të rëzë, e përmeni se edhe këpët merëm ka pas shpallja. Ka pas argumente. Do të Allahu Gjellalju, me shekuj e shekuj kujdesit për këta njerëz. Dërgojnë pejgamberë, zbetë Allah u shpallja. Ti jë përgjënë barë një në argumëtëtë, ti jë përgjënë shumë mirë. A këta asërë a gojënë, wa hum je këfërune bër Rahman. Allah në thotë, wa hum je këfërune bër Rahman. A ata, e më hojë. A ata bujën këfërë kër Rahman. Të gjithë më shërshme. Ti nëse të nëtanë me kënë imshirëshme ta për të ishpalljes, e ke po kërë dikush ka dhimshmëri ma shumë se shëriati për dikona të. Kemi një një e përshambull të këqështje namazit. Ollaj, pëllodhët. Faljë basaneja ta. Pëmëdhime ta. Ose dikush nëse a gjeran verës për po lodën dhe la o i kom thonë mos gjina për për më dhime i mshirë shumë duke menu se e dhimshmëria e dhimshira në logaritë të fesë realisht e rahaton personet tjilë jo vëlladu Allah për thotë rahmetin e Allah të amohojnë e përrahmetin e Allah të amohojnë këtu në rahmetin e Allah të shumë për shtypje që ka përshirë rahmetet dhe gjithë s'ka e këfru në Birrahman i më shërën dhe gjithë anët e më hojnë ja luftojnë pegambarët keq për dërën begatit a i prap i thrat a i prap i afatizan prap i begatan prap i fal i thrat prap atë më hojnë të adhën me shkallë në lojën leo ala ti për dhe me konë rahmetjime ta s'mon është hëndaj mos me nëse të i kalimi i kufive të shëriatit të banë më të mëshirë shumë se përmbatja e mërën e kufive. Kur? Nga se përmbatja e mërën e kufive, pikër qëka është mëshira? Ka mëshira. Dalja jashtë të kufive, në emër të mëshires dhe dhe mshmeris, në shmëris, është në ashtrem. Hjëtë furun i Birrahman. Në që ka përzidja e emënit. Allah i ka shumë e emën, ka mojtë lëllë e emën i mërëtu. Ka mujtë marrë emni Allahot shambl, që mund të të një kërsnimi. kërsnimi. O, mi e këfuru në bil gjithë barë. E ata, për shambull, e mojnë të gjithë fuqishme, gjithë pushteshme. A di në konë për maljo, ka mujtë marrë gjithë shtër, për shambull. Që me godit, me godit, në në dërgjegjët dine, adhë. A di në konë e mojnë jo. Makar këta e mojnë të gjithë më shërshme. Këllë i mesh me të regu se, Kjo shpalli është rahmet. Jashtë të shpallis, s'ka rahmet. Krejt rahmeti ko dhe me shpalli. Edhe atër kër me nduhet së është jashtë shpallis. Nga se rahmeti për kujtë vjen. Për Allaho gjëllë gjëllë alhu. Allaho ka zbit rahmet në tokë, e me që rahmetin e Allaho në tokë, njerëzit mëshirohën. Kushe ka zbrit shpallim, Allaho gjëllë alhu ala, aje që ka në këtë mshirë. Për ndaj mshirë është të Allahu, ja është të Allahu, s'ka mshirë. Nuk ka mshirë. Andaj Allah e quenë shpad në ti Rahmet. Rahmet, mshirë është. Mirë përvërësë qëshë matë. Nësi marim e raste izoluarat, të ndarat, të ndërëzërë. Mundemi mshirën me e këthin dhunë. Ka mundësi. Dhunën me e këthin mshirë. Momeni kërë kemi qasje selektive kashin gjarjes. Nëse marëm nëse marëm jetën e Jusufit Alejserot për marrë shë shambër. E përjaçtojmë hudhjenë bunarëm. Se dim që e ka nuk bunarët asë një. E përjaçtojmë zilin. E përjaçtojmë dëbimin nga shtëpia, e këjtë të i përështojnë, fillun e në e këshurë në gjarjen, nga, nga kuha kërë e përështojnë burgur, që sebe vëllazës kanë qimësoshtë në burgur, ta ta e kanë gjithë në bun ardë, ta se e këshu, kërë kër, pas taj mërë zinjë gjithë në kërë kanë duhet, këjtë të i përështojnë, e marën me të më rastën, kërë kanë ardë ata, me marë të shkretë, dvarë atë enë në barën e vlao të ti me marveshje, a me i ka mërzit u të të të të njit. Tërty vishte e ka dhëndë, e ata u mërzit e në shumë. E ata dhe me thonë, e uh, njitë në keqë, e, që shfa burat mirë, thamë, merë dikon për nejë dhe në tina, mëse merë ta. Kushtë dhe në me i mëshe shumë? Vlaënësë Jusufit. Jusufit e li dhënë shumë, që një mësë përë të rahmetë, dhe gjëna këta, pilar g Përbukjë nërë Allah, më jetë pëtlipin këta njezë. Me po me këshypë që në gjarnë. Jusuf është në delë, ma pak imëshërshëm, s'pa të me dhëndë shumë, edukat në pejgamberën e Allah, ma pak imëshërshëm të the, vlazit e Jusuf të isëmë. Me po këshkën të gjithë në storje, shkën dukehu, qërëcu, kështu e Rahmedjia, kështu e Rahmedjia. Auna? A njerë kërë e këshykojnë me, Në aspekt caktuar, do të them që feja po. Zjonojë pak. E kshyre fotografiën min gaxhësonët. E shekuhu Ahmedi është e kohë Gazepit, është e qartë. Prandaj mori ja foton nga një aspekt kurful posha po banon ata gjehnimet kurator. Shumë për, për banu të o, këtë dënim kështu. Me valla e tmerra këtu. Mirë, sa hi, nëse vetë ç'të thualesh. Më ne pak më gjallë. E kshyre fotografie për e kshyre krimin që kanë bërë, pak duket. Prandaj për me kuptu rahmetin, për me kuptu drejtsin, nuk dohet me shikun nga një kënd, nga një perspektivë, nga një qasje, nga që kështu nërmalë, shumë gjëra dojnë të përmbysërë, o shumë nërmalë. Nëllahu pa dhëtë, hu me këfërën i Birrahman. Ata, o shika, Allahu ju bënë mirë. Me një aspekt është një falloj. Begatia, se Allahu gjëllë urej ka zbitë shpadjen, me rahmet tonërozo kishte mes vit shpallja mendoni emën të Allahut tjetër që nuk kupton fuqinë, dënimin, goditjen apo si kishte më qenë pasuar te refuzimet shumë dhënshme dhe pa afat apo pa afat ngon me pasbrit Zë Allah o gjëllë ola dhe pranë me emrat dhe cilisit e ti. Dhe pranë me to. Andhe shpallin e kazrit me rahmat që është të ka thonë. O me erselna ke illa rahmaten in alemin. Ty kemi dërguar veç me bo rahmat me ty. Rahmat. Menës të të kështë një faloj. Begatije dhe vedisime. Po në të qëtër është të një, një pikytje ma dhe thushë. E çka po i pyendonë hamiyet e Allahut çdo njerëz me çka e kam mësuar unë njerëzit rreth Allahut xhellah xhe alajelot me çka Allahu po i thotë të mëshira Allahu po i thotë të falja e ata ku arrogon s'tregojm çka i ka bëzuat te mrugëta po no. for dobi e ka Allahun kthimin e juaj përse më umshirë juve s'ka dobi përse më umshiru nëse kjo është përgjigja juaj, kjo është arroganza juaj e nga kjo perspektiv edhe nga kjo fotografi e kompletu me e shë pasaj arrogancë një njërit edhe shë përshëtërsinë njërit fëtë këtë si shtëpë momentën e reagimit arrogancë mendje madhë të shpazë dhe latë të bare këtë talë mirë për thapë Allah, Allah këtapëse kam hu, këtapëse bujnë kështu ti dil botnesht shpallë ti dil botresht shpallë ti tregoj u taman identitetin ton kujt i përket ti kull ho rbi thoi thoi ai është zoti jam dolët e juaja reagimet e juaja kundërshtimet e juaja gjithçka çfarë bën ju jo, nuk më komplekson mua fare Nuk më ullin nga nivelli i e përsis dhe këneri që më ka imani jam. Më ndalë botë nishtë të më, Allah i jam është. Së më shefënë. Nuk bëj lajka. Nuk kam për që farë të bëj. Nuk tërpërojnë farë, së kam për që farë të bëjë këtë. Nga se në qofë se duhet tërpëruan nga diqka. Duhet tërpëruan nga mëkatë të tërshimi shpallës. Në po të tërpërosh nga mshira. Po këndodh po kër identiteti i shpalljës zbejet në zemët e njerëzve. Të ndronë dozër, që kanë e sëtë për shambu? Një njëri është i mëshirë shumë. Një njëri është arogant. A ti të mëshirë shumë i thëjnë najevë, po lunë du njojë me ti. Këti i arogant i thëjnë, kjo është i gjindshme, ose shpejt e tjera. Si pasoi e këtij presioni apo si pasoi e këtij presioni ka thlluar moshsvaç, një lloj një lloj ndjenjeje e inferioritetit ku marrën vershm flasin njerëzit për poshtërsitë e mëkateve, se përmësitë e avurimeve. Ne pardnejat caktuara ku ka për shemb, në portobime caktuara Kush ma me kënari, e shprej dhe përndarin? A aj që, e aj që nuk e falë në mazën? A po aj që e falë në mazën? Kush në dhejkuj duhet më kompleksuobë? Kush në dhejkuj duhet më një inferior? A nëllapë ojë thotë, kul huva rabbi? Thuaj, aj është zotë jem, kar rabbi. Rabbi, aj që kujdesit për mua. Aj që më në ka krihuar, aj, edhe juaj është, por me që e mahani e këni humbur në ndirë me përkatsis me Allah në Gjallahu ala. A me këtë që pojë athe mune, kullë hua rabbi, Allah pojë thë të digamë e rëzmi, voj, këtë që pojë athe mune, nuk është kjo vetëm pranim sa e rëzot jam. Jo, në bi bazënit i pranimi, unë ndërtoj bindi e tjera. La ilaha illahu Nga pranimi se është zoti Nga pranimi se është kujdestari Se është fonizuasi, se është kryosi Nbi këtë bindje Unë dërte bindje tjera Aja është rraves La ilaha illahu Nuk ka zot që mërëtojnë të adhore të posti Vetëma të adhorej Apo e shemi Përshkazimin e shpalosis Ndo shta dikosht e kalan pragun e këti inferioriteti dhe i në nivel me thonë zoti, zoti ato. Mirë po, ma pak jam pastaj të nivellit dytë, Allahu. Dhe i të zoti e qoj njerës, ama për të zotit, tash me hyp të Allahu është, ta një shkom të urallu apëtë. Ta një shkom të urallu apëtë. A dhe Allahu gjerë lë apë ato i dhëmë, komplet procesin e, Shpalës publike të identitetit të në kush një ti. Unë jam robi Allahut. Unë jë maj që Allah në droj, unë nuk adroj idhuj. Unë e shprej i bot nishtë vërfri në time dhe nevojën time për Allah në gjelewala. Unë e shprej i bot nishtë për aftësin e mendjës time për me njohë dëvërtetën për mëndërhyrje të jashtëme. Smej të avaj këtëme që ishtë po thush i paftja, po i paftjo. Mu së Marok, veçve, veç me menen të me së Marok. Mu më duhet shpallja. Andeve në shpallja, po botë një shtabat. Njëri ka nëjë për ndërhyrje të jashtëme, ndërhyrje hynore, në shpallje, me ja orientu mendjen, me ja me ndërtu kuptimet, por edhe një asë qaru ato, ka nëjë dhe që mos mbetet këtu me deklarata të tillë. Me shfjal. La ilahe illa Allah kum thon. Allahu ta'ala. Aleh tevkeltu wa ileih metabtu. Ne tambë shtetan. Pse? Ngase është Zoti, hu rbi. A e di? A përshtiten me vëzë si e koordinon shpallja pranimin pranimin e bindjeve e koordinon mirë me mendjen. Me nuk ka diskat të thuat pa kuptim. Unë po thën, unë po thën se Zoti jam është ai që ka krijuar çdo gjë. Gjithçka është ndorë në dorën e Tij. Nuk ndodh asgjë pa lejen e Tij. Nuk ka mundsi askush asgjë me më ofruaj. Apo nga diçka me mdalu, pa lejene ti. Këso thëmune. Veprimi jam konform ti përnjimisën është. Ale i të më keltu. Andaj në temë bështetën vetëm. Në qofë se kjo është konfirmimi jam. Por veprimi jam është në të kodët në konfirmimet, one kom defekt nga identitatë. Kom probleme. Ale i të më keltu. O është rrën nërmon, apo? O është nërmon. Pra i ka një njëzët. Dhe e kam premë me kuptu shkakun dhe pasojnë. E kam premë me kuptu në më thonë pranimin dhe rezultatët. E kam premë me pranimin. Kërë ja usësërën komplet, a a, thëtë po që shtë po. Pa shambull, e, bindja ose në lonë më më bështetë. Më bështetë në lonë e foqeshme. Ka njerë që di të rëshëtë, që është kënjëri që fa në bështetë në lonë që le ola. Në, viz, nga, nga, nga, nga në të lëviz nga kjo bindje, nga në laun që më bështetit, është a që fuqeshë i bështetit në laun? Bështetje të pramuar fatare, masëve, gjitha, të vetare, me ndërmarjat mësëve, me gjitha, po të ashtë shtemen të vëkullit, ama kë bështetit duhet, ti që ditë është, a din që ka te e kë që ditë? Kullë huarra në bëjë. Shko kuptojshë Zotin Gjellë Në Gjellalu, që për shambull me tonë dikush, Nëse une jemi bindën, nëse une jemi bindën, se egzistojnë një Zatë, që gjithë që është ndurë në ti, gjithë që ka limizme në ti, e kështu është e më radë, dhe pas taj fuqimisht në temë bështetim, që ka të taj të tëri? Normal, bë. Apo? Normal. Nëse unë të themë se Zërë të jam është i gjithdishëm, a i dinë mësë mire, që ka më duhet, që ka është të mirë, që ka është të ke dhe pastaj unë si pasoj e kësë pa e bindje, për shambull, e praktis një këtë pun të keqë. Një grua si pasoj e kësë e bindje mbulohet, nuk leher në uzbulu për aftë i qme. Dikur është atë shumë ekstrem, se i kështë a një në vratë, po nëse e këqyr ka veprimi, shikoj që ka e kësë e veprimi, në tush, normal, të është nërman, nërman, gjithë kur qështë të banë, në po, nërman, nga se, Ti veprimi i ka paraprim një bindja, ti veprimi i ka paraprim një nj, nj, nj, nj, nj, vagh, një tërësi, konfirmimesh. Andaj, Rabbi te va kërtu. Për të asyje të ndërdozër, njëri prej, në të kaluarën, njëri prej, njëri uh, prej, më huzëve, përmërej, nuk qenë tarë, po, kur ka qenë besë në takë, mirë për, kër kalizur për Allah në gjëllë e gjëllë e li hu, në Koran, Kërshën Zotë Gjellegjallu, dhonë qëfar, qëfar bindjesh ofranë Korani? Me qëfar bindjesh u shqet zemra e besimtarit? Me qëfar bindjesh? Ka thonë, për besimtarit kër i ka poa, ka thonë ju kjenë në uj prapë me këthë ishti Korani. Se që ju korënë që për imësuan e jetëa ju e kështët, ja së pëmë lidhe dhe dhe qka, mu së pëmshkan dhe qka kështatë. E që pjo regjimin nërmali, ju e kondër të atë. Dhe gjithashtu, La ilaha illahu. Kor tam nuk ka zat që më më të të dhërruat. Adhurimi. Në adhurimë mund të bëjë lëshime nga njëra. Në cilësi, mund, njësasi, mund thonu, të bëllëshime nga në nësasi, mund të bëjë. Pra dhe Allah ka thonë, wa elehim etat. Ta e është kërkim falja, ta e pendohën. A për qysh një dhe kretë e pranaj dhe kështu këtë e manifestoj. Kretë e pranaj dhe kështu këtë e manifestoj. Momeni ku nuk ka lidhje mes pranimit dhe manifestimit, e e këzdo një shkëputin e identitet, në qëka s'po funksionan, do t'ne kështu qëka nukon regullë. Do t'ne kështu qëka nukon regullë. Presuje, Allahu Gjelliole ka mësuar që, t'ke t'lidhje, a ke thonë kështu po, e pësë është puna kështu pranë? Nukon regullë kështu po. Në rapojt me Alam fillimisht, po atë në rapojt me pegamberin s.a.s. A këtë thonë se Muhammedi sallallahu me është dirguar jetë? Po, e qëka i bjen këtë dirguar jetë? Po, këtë i bjen se këmë më mësën mua si Allahon madhuru. Po, e pëse për adhënë Allahon qështë ka mësën këtë? Dhe qëka së për funksionan pra, dhe qëka së regullë pra. A përshem? So bukur largonë kë ndërlidhje mes konfirmimit dhe veprimit, largonë të gjitha paqarsit të gjitha, të gjitha, dhe më honë, një ullat, i larganë të moment në kënëriju, e bëndë këtë bashkivë, mes asaj që ka pranu dhe asaj që e vepran. Aja në përpothje. Pa, ne kemi këtë problem se të kosh përpothje mes të brendshmës dhe të jashmës, mes deklarimeve dhe veprimeve. Pra nej, projekti ju në duhet jetë, synkronizimi, përpothja mes deklarimeve tona dhe veprimeve tona. Mes konfirmive tona dhe mes dhe përmire tona. Kjerë i mund tjetë. Filistarë në feja, mund tjetë të më, maj vjetër në feja. Gjallirija, moshe, qëfarë dhe qofë. Nësi i thush, a dhe me këmë të Kuranin? Ja, nuk ti, va. A e dhe në rabisht e një nuk e di? A kemë su për feja? Këtut, ja, së këmë su për. Mirë e bërë një veprimë pas taj. Kështë të ka thonë e bërë kështonë, unë e mënaj. Ja, ta është shka s'pajec. Apo, apo s'pajec. Se, unë e mënaj. Në veprimë. E në prënim nuk di, jesë shkam. Ja dhenë, e pas taj duhet me mbështet me dhjen tonë e veprimen, ja nuk dhenë, duhet me e autorizu dikon përti me dhonë përgjigja. Shku shkam këpun? Ma ka një diko shkjen në diskutimë. Në fillim-në fillim diskutim të nivellit të hoqës, që është fillim. Në fillim. Tani fillim nëra kondicionisë, kësë në marrë nivellin. E dhe të kalaj të hoqë. Përse së që për në fillim e nëra hatuva dhe mërë të ju këtë fjallë? Për në fillim, kalaj të hoqë, fillim e kërëm të punë. Përse për fillim në këqë nërë, tani kërë së në marrë nivellin. Për dhej, do është në mundë dikamë, do ësht O them dalë në nden Allah, ama gaboj, po pranoj. Ethem Allah ti më fal. Të, ka këtë, ka diçka këtu padëgjikshme? Ka ka diçka këtu problem? Ti mrekull. Unë jam junacor. Po, unë s'pra, unë s'pretendoj, s'pretendoj pa gabueshmëri. Jo. Unë unë unë bëj shumë sa s'pathamë s'pretendoj. Se referenca ju ne konsultove është e pa gabueshme. Kuptimi jam i referencës. Intervetim i Ameripërins mund të dika për u shumë, këtu me diskutojmë." Andaj, të vëzër, me rrëzër, me koni i kujdemë që ka thotë, dhe me i nejtë, pastaj zotë fjallës të, si të kë, buhurere, Amerika, thon, i jertë. Si kurse ka abe një e tek, e buhurereja, radjë allah të alam, në i ka thonë, une dupejt allahat. Ame s'mu në shkaj, a pësa me s'mu në dupejt allahat? Kjo është deklarim. Kërë tërgu e tërguje buhrele kërkesë e deklarimit ka për imenë, e për imenë për imenë për imenë. Dhe mësukurë të të të të të të të të. Kërë e njështë dhejësë në japë në lefëdatë maja për në i huqë që dënë shumë, në i dhejë musliman që kanë i mundë. Pas të i prisenë dëvogën, e këmë e fjallë, të ato, nuk që, qenë, rale, po të fërsuar, mënduar, amir, nuk për gabimës, të fjallët e të të të të të të të të të të të të të të të të të Ndaj me thonë ti rabbi që është duhet nuk dritë bë një thënë ka që një më në këlletë. Nuk dritë ka që ka majhë. Së duhet lajë, lahi në Allah, ke thonë. E tani ta sfidëm tënë këtë shadet gjumit. Problemë e ke punë. Ta sfidëm tënë këtë shadet një kulitë. Nuk lidhe ke punë. Lajë, lahi në Allah, fjala me madhe, e thate, argumente, e në tonë. Masjisuore, dhe mi e ofetacaktu me përmet frazën e muskuletën, as sfidohet valla shtyp këtu. Problema po. Po, po mirë ti, tek unë fjalë që është moda që për çdo sfidë, tek për çdo vakt është. Ai ai ai çike fjonë për çdo kohëra. Për çdo ashtu po. Nëse la ilahe illallah, nuk na gjendet situata problematike, nuk na gjendet ja, ka i dunios ku do të mund të gjenti. Ja, ai ka një kohëra kur shkën mirë, e rëhatë, e tani, la, illa, illa, a tani shumë shkën mirë, por nuk është original, da, nuk është original, përndaj njëri ju testohet në bazët ditore, Korani se i tëtë, imtihanu l'kullub, Allah u gjalloi testohen zemra tona, në bazët ditore, testohet qëndryshmëria e besimet, testohet vërtëtsia e deklarinërë, testohet vazhdimisht, ka mundësin sa so, provime njëri bjën heq, a se mërë është që hinë projema që dollë, se mërë është heq, ama atë i shkun, ka ngellë. Të nërëzën në se njëri hinë projemi, edhe se shkëm me kjurës datërën, nuk shkëm me kjurës datërën heq, ama i ka ngellë. Tani, kër fillon vitit shkëllur, shkëm me klasën vijusë, se gjo në emën listë, që është më qërëdi se këmë e mëni, vjetë që më konë në qëtë nivel, si vjetë që dhërën në konë në këtë nivel, sa hi, përse ke këllu, qërë përse ku më këllu, për njëm hi, sa hi që i i ti më prëjmë, dhe me e këqyrë rezultatët, se ke këqyrë, me pa këqyrë rezultatët, e kështë pa që i këra, po së shmeqqinë këtë funi dë njësë, kur të mërë është q Po fakti që ti farë s'ke qa kokën për dutatën, ta shke armë konkurë, së në kvetë mërra pa mërra. Kemi e qëtë nivellë, së në shkojnë në elta. Ane nuk për në mërra në problem të në vëzëm. Pro, Problemë është me nështë në pasgudzim me e par dutatën, edhe me umarë me te, sinqereshtë, për me bo përmësimit të duhur avton. Ndaj që për të kërës uje në kam pësur djetare që duhet dë vazhdimisht besimtari që vazhdimisht, Duk e fëlluar të ashtën, ka kompetenësat, qësat gjalditës për shembo. A ke t'i kalu kompetenësat gjalditës? A e ranë në radar dikon, jo të komunikacionit, në radar të fese, a e radikon, mos e ke kalu shtecin. Vëllaj, qështu kuptame. E kalu në shtecin, dhe jes të kuqa, ke kalu në qitë zonë që ka që të të të të një gra. Njo më shumë. A ke në kalu, kompetencë. Ai na mohon për zëton. Sa ka funksionuar përputhja mes deklaratave tona dhe veprimet tona. Tema e ditës që kanë qenë sot, por çfarë keman folur sot? Ekziston kjo. Prandaj sikon Allah të barakëtojë të gjithë juve. Në këtë atë, a është për anamokë? Flet për shpallën, por flet për udhëzimin e njerëzve. Dhe flet pastaj për mjetet e udhëzimit të njerëzve se kjo është e shpali, dhe se kjo është kërran që njerëzit me të udhëzohën. Dhe këtu e në tema që bruhet njerëzit me i pasë për asysh. E në vazhdim Allah përsa i thotë, dhe këta jetë, dhe dhe të tërrujme e komentuja jo në Arshëm përshka këse kële i kohë, është jetë i gjatë, e shumë e rëndësishëm, nuk mund të komentuat kalimë, sin nga se kërkon të komentë përkëmat për detajzua, kële i d bëse që shkutja një avore nuk në është vendosën nga te ma e këti ajetin. Andaj të ndërbohë e vazhër është një lidhja me ajetin dhe juas. Allahu prapë, prapë dhe prapë me e mshirën e ti. Prapë i këthejet problemet të ozimët të njerëzën, kjo është problemi malë, këmo dhe. Njerën e sot mas pak po të i flasht një për ozimë. Shkohet gjatë ditës, sohere vesh namaz, në namaz, në shkohet e ndë në suratë të më stëkim. është breng uzzimi, jo që uzzimin islam, pa edhe uzzimi brenda islamit, ka rrugë mëran islamit. A ke mund rrug të rrugë me o ka duhet? Ti në qytetje hi, a me në qytetë mund është me mërë ni qëndënime, të ujnë që në, tuhin, tuhin, në të ujnë në koshë mëran qëtët. Ti në islami i mërëme, se hi? Më rrëna, A më këhi, në është o sarkë i një kasha? E këtë është të zimë ishtë me ditë, a një kasha, ap du kasha, me ditë këtë dhe mune. Sarkë në hukë kohë, atë ju shenë e ku në kausha, hukoh, film që kjo rrugë është e mbjullër, s'ka dalje, në hinë s'ka t'inë fund, s'po dillë ka la, këta vë përf ka. Kjo shenë e në film, kjo e mundë e u hukë kohë, du të zimë, pa. Pa njerë që t'po zumë, d prap poambyll njerëzë prap çdo mbydhje në kërkim të udhëzimit darës së shpallje do që më nduor se për shabot më vazo po e bëj pyetë tash e përgjithë do ta japin inshallah me ajet jo në eu naçall un kuran ka argumentet mjaftueshme me binin një njëri në pranimin e la ilaha illallah apo po po na pranon Allahun si të vetmin si e adhuruar që Zoti Gjëlal me pranon. A kaun kur argumente të mjaftueshme? Po. Mo bin dënjojem, mo bin. Mo bin njerëz po bin, ka argument. Më bu më na vë dikush. Kto argumente po? Po më pa mujtë për shabon, oj, më dal me dan. A le më thonë njerëza? Nëse unë e fri, një fri, që dhe një fri, e bo, edhe e qaj kodrë në bërë. A përstani? Me përmuj nga një gjëllarë që shtu mja bu, këtë njërë që një këtë gjë. A të dilemë? A të dilemë është. Me përmuj nga njëshë bu, me fri, me a mush kaj njërë në gjepë. A kështë shpa njësa bërë një njësërë? Të kështë të doba dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Amonë kush të jesh ka mallë kakon, nuk është, është kollë zgjat, nuk është bindje. Nga sallat kërkojnë një bindje me një rrugë tjetër, jo me thryme, jo me çoha, me çit shpolli apo. Prandaj jekeni nga kuka, çdo mënyrë, çdo metod të goditjes të thryme se çka do të qoftë, që do të bind të njerëzit. Ne besojmë Allah xhele wana më tepër, më mirë se shpolli apo. Na më pakon ekonomikisht më mirë. Ata këshmo bin. Na është ديصو بضبط مش تموراري رازاها قال لك قال غاساها شيء ما كرزوته بالقران ما كرزوته كنسطهمون شيما اكسبيرت اكموا اناليزا انهيش بيريزي الله وكفر مكور الله الله بوث قال هو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كل ما به الموت بل لله الامر جميعا Se kur të kështë me qenë, të thej, për të thimë të lirë shumë se komentë e është dyrë shumë për të dyrë shumë për të dyrë shumë Me të pa pasë një Kurant që jo Me te, të Që ka ndohë? Su i gjerët bëjil Gjibar, parame në Allah për thotë Te kështë pasë një Kurant ndorë Edhe me të të të e majtë Ilivez një kodrat për Kodrën të filen kodre e qitë një këtu E këfilen kodre e qitë një këtu Që si e u kutë ti atë bihin ardhë apo kinen e afrojnë Prishtin. në Prishtinë i nëndërprem në arëksit e cuptojmë të okën, e afrojnë së shkujmë njëzëtë catë me muarat e matë liëtë që të të të ne e binë në Prishtinë që si fuqinë e bëndë ti e bëjnë përëndimin e bëjnë kompleçt në gatë që kenevojnë me ofërta bëjnë që shtu me posë mundës jemi e u kulli me bihin në uta Apo me fletë me dekën, o, babë martë u filoni, Apo, o, o, hajë, me fletë me dekën të jelë. A kështë e mindru kështë situatë në ozimit? E marëm përrigjën ndesë nashëm, insha Allah. Da shqykojme Allahu që ka përhatë. Levizje e kodrëve, është punë e madhe. Pëse Allahu gjënë leoana kastilë qëta të, të reshembuj? Kodratë, tukën dhe deknit. Qështë në interesant pëse qëta shembuj bërë qëta të reshembuj? edhe në qëfësit e të realizojë kja, a do të kështë e ma shumë na mazli, e ma të mirë, a do të kështë e gjëmatë ma shumë, nuk e di. Po presën për iqen, insha Allah jau në arshme, që ka përhatë Allah për këtë kujtja. Allah në auzot në rrugën e drejtë, Allah në për njësot gjendën tonë, në embushtë Allah zemrë me shpallë e ti, dhe Allah në ndihmoftë në auzot që të bëjmë bashkim mes deklaratë tjasht me të branshmetuam ne takimin tashëm zotun daruf sallallahu muhammedin wa alaihi wasallam besim shumë